Спокуси святого Антонія. Маленькій Анні непрості подарували мініатюрну фігурку святого Антонія. Антоній у повний зріст, у чернечій сутані, в одній руці тримає лілії на довжелезному стеблі, на другій – дитина. Незважаючи на розмір, Антоній виглядав як справжня статуя, коли Анна лягала головою на підлогу, а фігурку ставила трохи далі, або знову ж з підлоги – Стояв на самому краєчку стола. Особливо вражали його бездоганно передані риси обличчя. Непрості казали, що Антоній виліплений з розтопленого свинцю, який перед тим був кулею. Фігурка жила у металічному циліндрі, у яких солдати тримають сидулки зі своїм ім'ям і адресою родини. Анна носила той патрон на задовгому дротяному ланцюжку на шиї. Від постійного терття міді зі шкіри ніколи не сходили зелені плями. Франциск вважав, що то не шкодить. Коли була особливо гарна погода, Анна виводила Антонія на прогулянку. Вона виймала його з капсули і провітрювала десь у траві. Коли ж закривала назад, то вкладала всередину ще й невеличку квітку, фіалку, маргаритку, пелюсткі сливки або липовий цвіт, щоб Антонієві було чим дихати. Вона сама дуже гарно пахла. Найбільше Франц любив, коли Анна засинала у нього на столі. Він ще трохи працював, більше дивлячись на сплячу згорнену доньку, а потім вилазив на стіл, клав під голову книжку, обнімав Анну і довго дихав видихнутим нею повітрям. Він гладив їй голову. І часом вранці Анна прокидалася з густими, тонкими і короткими подряпинами на лиці. Якась затверділа шкірка на францискових пальцях дерла її тіло. Франциск був переконаний, що не може бути кориснішого заняття, ніж споглядання доньки. Щодня він бачив тисячі бездоганних кадрів, але чомусь не наважувався використовувати камеру. Тому запам'ятовував їх з таким зусиллям, що іноді ловив себе на думці «так далі не можна». Бо часто бувало так, що ввечір він не міг згадати, що ще було в сьогоднішньому дні, крім цих уявних фотографій. Але коли Анна підросла, він годинами міг їй розповідати, як вона виглядала, у який день дитинства. Анні було шість років, коли вона розповіла татові про те, що пам'ятає, як спала колись у великій скрині, поставленій на довгому возі з вісьмома колесами під деревом, з якого звисало гніздо з отвором знизу. Віко було відчинене, і з гнізда заглядало на неї гранатове око якоїсь птахи. А потім звідусіль злетілися хмари білих маленьких сов і повсідалися довкола того дерева концентричними колами на землі, копицях сіна, кущах шипшини, криниці й оборозі, а ще на дроти, натягнуті від стовпа до стовпа. Франциск вирішив, що такі видіння є наслідком морфінізму, і закликав непростих. Ті трохи поговорили з Анною, і нарешті віжлунка сказала, що дівчинці все наснилося. Вона попередила Франца, що мала щораз частіше буде оповідати всілякі чудосії, буде випитувати, чи було з нею колись таке чи інше, що про деякі речі вона до смерті буде вагатися, що ставалося, а що снилося, бо для неї не буде справжнього і несправжнього, лише різні вигляди справжнього. Але сни не мають нічого спільного з віщунством. Вони оповідають, як бути може. Франц постановив, що донька хоч щось у світі мусить знати досконало і не вагаючись. Вони почали ходити за Менчил, Квасівський до Кевелова, який стікав у чорну тису, і Анна вивчала всі камінці на його березі, як який виглядає і коло якого лежить. А тим часом непрості всі разом притяглися горами до Ялівця і пробули в місті з перервами аж до 1951 року, коли спеціальний відділ чекістів, перебраних на вояків УПА, спалив вогнеметами божевільню, де висліджених і половлених непростих замкнули у 1947-му. Їм треба було наблизитися до Анни.